Перлина серед міст. Тепер він, принаймні, міг їхати верхи. Шини того ранку зняли, і Джезаль, боляче бився хворою ногою, об бік коня, коли той рухався. Його заніміла долоня, незграбно тримала повіддя, а передпліччя без пов'язки було кволе і боліло. Зуби досі злегка поболювали від кожного стукоту копит по розбитій дорозі. Та він, принаймні, вибрався з воза, а це було щось. Останнім часом його, здавалося, дуже радували дрібниці. Інші їхали похмурим мовчазним гуртом, безрадісний, як плакальники на похороні, і Джизель не ставив їм цього на карб. Тут було похмуре місце, рівніна в болоті, з потрісканого голого каміння, з піску та каменю, позбавлене життя. Небо було застиглою білою порожнечею, важкою, як блідий свинець. Воно обіцяло дощ, але так ніколи й не виконувало обіцянки. Вони їхали, скупчившись довкола воза, неначе намагаючись зігрітися, і були єдиними теплими предметами в холодній пустелі на сто миль довкола, єдиним, що рухалося в місті, застиглому в часі, єдиними живими істотами в мертвому краї. Дорога була, проте камені були потріскані та перекошені. Подекуди вона зовсім розкрішилася, а подекуди була повністю вкрита потоками багна. Із голої землі обабічнеї стерчали мертві піньки. Баяз, напевно, помітив, як джезель на них дивиться. Ця дорога на двадцять миль від міських воріт була обсаджена гордими дубами. Влітку їхні листя мерехтіло і темніло на вітрі над рівниною. Їх власноруч посадив Джувенс у старий час, коли імперія була молода. Задовго навіть до мого народження. Понавічені піньки стояли сірі й сухі, а на їхніх розколих краях досі виднілися сліди пил. У них такий вигляд, наче їх зрубали кілька місяців тому. Багато довгих років тому, мій хлопчику. Захопивши місто, Глустрот наказав повалити їх усі і закинути до своїх печей. Тоді чому вони не загнили? Навіть гниль – це своєрідне життя. Тут життя немає. Джизель ковтнув і зігнув плечі, дивлячись, як його поволі минають обрубки давно померлих дерев, схожі на ряди надгробків. Мені це не подобається, пробурмотів він собі під носа. А мені, думаєш, подобається, похмуро зиркнув на нього Баяз. Думаєш, комусь із нас це подобається? Інколи людям, щоб їх запам'ятали, треба робити те, що їм не подобається. Славу і честь здобувають у боротьбі, а не в комфорті. «Багатство та владу завойовують у конфліктах, а не у спокої. Невже такі речі тобі не цікавлять?» «Гадаю», – промимрив Джизель, – «цікавлять». Але він зовсім не був у цьому певен. Він поглянув за море мертвого ґрунту. Тут зовсім не пахло честю, а тим паче багатством. І важко було зрозуміти, звідки надійде слава. Його вже добре знали всі п'ятеро людей на сто миль довкола. До того ж, він починав замислюватися, чи справді життя в бідності та цілковитій невідомості буде таке вже жахливе. Можливо, повернувшись додому, він попросить Арді вийти за нього заміж, уявивши, як вона всміхнеться, коли він на це натякне, він звеселився. Без сумніву, вона його помучить, змусить чекати на відповідь, без сумніву, вона змусить його нервувати, без сумніву, вона скаже так. А що власне може статися в найгіршому разі? Його батько розсердиться? Вони будуть змушені жити на його офіцерську платню? Його поверхові друзі та брати-ідіоти хохотітимуть йому в спину, побачивши, як сильно понизилось його становище в житті. Від думки про те, що колись ці причини здавалися вагомими, він мало не розсміявся. Життя у важкій праці разом з коханою жінкою? Орендований будиночок у немодній частині міста з дешевими меблями, зате з затишним вогнищем? Ні слава, ні влади, ні багатства за тепле ліжко, в якому на нього чекатиме Арді. Тепер, коли він подивився в обличчя смерті, коли він їв по мисці каши на день і радів їй, коли він спав сам на вітрі під дощем, це не здавалося такою вже жахливою долею. Його усмішка стала ширшою, а від того, як розтягнулася болюча шкіра на щелепі, стало майже приємно. Це життя аж ніяк не видавалося кепським. У небо здійнялися великі прямовисні стіни, всіяні розбитими бійницями, посідковані розтрощеними вежами, пошрамовані чорними тріщинами та слизькі від вологи. Круча з темного каменю, вигинаючи, щезла з поля зору в сірій мжичці, а на голій землі перед нею лежали калюжі з бурою водою і розсип повалених блоків за вбільшки струну. «Гаулкус!» – пробурчав Баяз, стипивши зуби. «Перлина серед міст!» Щось я не бачу, щоб він виблискував, буркнула Феро. Логін теж цього не бачив. Слизька дорога піднімалася до напіврозваленої арки, відкритої повної тіней. Самі її двері вже давно зникли. Коли він подивився на ці темні ворота, у нього з'явилося жахливе відчуття нездорове відчуття, як те, що прийшло до нього, коли він зазирнув у відчинені двері будинку творця, неначе він заглядав у могилу, можливо, власну. Йому спадало на думку лише одне – треба розвернутися і більше не повертатися. Його кінь з тиха і відступив на крок у бік, а його дихання заклубочилося серед імлистого дощу. Сотні довгих і небезпечних миль зворотньої дороги до моря раптом почали здаватися легшими за кілька кроків до цієї брами. – Ти цьому впевнений? – буркнув він Баязові. – Чи впевнений я? – Ні, звісно ні. «Я вів вас багато виснажливих ліг безплідною рівниною просто так. Я руками планував цю мандрівку та зібрав цей невеличкий гурт зі всього земного кола з однієї єдиної причини – заради власної розваги. Якщо ми просто потупаємо назад до Калікіса, нічого поганого не станеться. Чи впевнений я?» Він захитав головою, підштовхнувши свого коня до розчахнутих воріт. Логін знизав плечима. «Я просто питаю». Арка все розширювалася, розширювалася, тоді проковтнула їх цілком. Тупід кінських копит розійшовся луною довгим тунелем, цукаючи довкола них у пітьмі. Вага каменю з усі тиснула на них і неначе заважала дихати. Логін опустив голову, насуплено дивлячись на круг світла, що невпинно зростав у віддаленому кінці. Позирнувши в бік, він перехопив погляд лютара, який збентежено облизував губи в мороці». До його обличчя прилипло мокре волосся. А тоді вони вийшли на відкриту місцевість. «Боже, боже!» – видихнув Лонгфут. «Боже, боже, боже!» У бабіч величезної площі здіймалися колосальні будівлі. В їмлі дощу маячили примари високих стовпів і високих дахів гігантських колон і величезних стін, створених для велетнів. Логін роззявив рота. Роти порозявляли всі вони – Крихітний гурт, що зіщулився в цьому надміру великому просторі, наче перелякані вівці в голій долині, що чекають на прихід вовків. На камені високо вгорі сичав дощ. На слизьку бруківку бризкала згори вода, що стікала з напіврозвалених стін і булькотіла в тріщинах у дорозі. Тупання копит приглухло. Злегка переполи та стогнали колеса воза, жодних інших звуків. Ніякої метушні, ніякого гамору, ніякої балаканини натовпів, ніякого пташиного співу, ніякого гавкання собак, ніякого шуму торгівлі та комерції. Тут ніхто не жив. Ніщо не рухалося. Були тільки великі чорні будівлі, що тягнулися далеко в дощ і роздерті хмари, що повзли темним небом угорі. Вони поволі проминули руїни якогось упалого храму, мішанину з мокрих блоків і плит. На розбитій бруківці там і тут валялися на боці частини його страхітливих колон і досі лежали там, де впали розметені частини його даху. Коли лютар поглянув на високі руїни з обох боків, його мокре обличчя, все крім рожевої плями на підборідді, пополотніло. «Чортівня!» – пробулькотів він. «Це видовище?» – пробурмотів Лонгфуд собі під носа. Воістину надзвичайно вражає». «Палаци покійних багатіїв», – сказав Баяс. «Храми, де вони молилися сердитим богам, ринки, де вони купували та продавали товари, тварин і людей, де вони купували та продавали одне одного, театри, лазні та борделі, у яких вони давали волю своїм пристрастям до приходу Глустрода». Він показав на долину з мокрого каменю за площею «Це Келінський шлях, найбільша дорога міста, вздовж якої мешкали найвидатніші тутешні громадяни». Вона більш-менш прямо проходить від північних воріт до південних. А тепер послухайте мене, – додав він, повернувшись у рипливому сидлі. За три милі на південь від міста є високий пагорб із храмом на вершині. У старий час його називали Сатурлінською скелею. Якщо ми раптом розділимося, зустрінемося там. А навіщо нам розділюватись? – запитав Лютар, округливши очі. Земля в місті неспокійна. Та схильне до тремтіння. Будівлі старезні і нестабільні. Я сподіваюся, що ми пройдемо без пригод, але покладатися лише на надію було б нерозважливо. Якщо щось таке станеться, прямуйте на південь до Сатурлінської скелі, а доти тримайтеся разом. Говорити це власне було зайве, коли вони пішли в місто. Логін позирнув на Феро. Її чорне волосся стерчало дибке, смагляве обличчя було всіяне крапельками вологи і підозріло хмурилося на височенні будівлі з обох боків. «Якщо щось раптом трапиться», – шепнув він їй, – «виручи мене, а?» Вона на мить поглянула на нього, а тоді кивнула. «Якщо зможу, бляче», – «Той добре». Гірше за місто повним людей може бути лише місто зовсім без людей. Ферро їхала, тримаючи в одній руці лука, в другій – повіддя, роззираючись довкола, заглядаючи провулки, у порожні вікна та дверні прорізи і, силкуючись, заглядати за напіврозвалені кути та розтрощені стіни. Вона не знала, чого шукала. Але вона була готова. Їй було видно, що всі вони почуваються так само. Вона бачила, як знову і знов напружуються і розслабляються волокна щелепних м'язів під скроною дев'ятипалови, який насуплено дивився в руїни, постійно тримаючи руку біля руків'я меча, шербатий холодний метал якого виблискував на мисцінках вологи. Лютар підскакував від кожного звуку, від тріску камінчика під колесами воза, від сплеску води в калюжі, від форкання якогось із коней, сіпаючи головою то туди, то сюди і нескінченно облизуючи кінчиком язика запатинку в обі. Кей сидів на возі, зігнувшись. Довкола його худорлявого обличчя маєла мокре волосся, а бліді губи стиснулись у сувору риску. Ферро побачила, як він схопився за вішки, та вчепився в них так сильно, що на його тонких долонях сильно виступили сухожилля. Лонгфут роззирався довкола на нескінченні руїни, розплювшивши очі та трохи відкривши рота. Крізь щетину на його визловатому черепі час від часу протікали цівки води. Йому вперше не було чого сказати. Єдина невелика перевага цього богом забутого місця. Баяс намагався зображати впевненість, але Феро не обманювалося. Вона бачила, як затремтіла його рука, коли він прибрав її сповіддя, щоб змахнути воду зі своїх товстих брів. Бачила, як він ворушив ротом, коли вони зупинялися на перехрестях, бачила, як він примружено вдивлявся в дощ, намагаючись визначити правильний шлях. Бачила, як у кожному його порусі виражаються його тривога і сумнів. Він знав не гірше за неї тут небезпечно, цок-цок, крізь дощ. Долина вели чутний звук, схожий на удари молота по далекому ковадлу. Звуки, з яким готують зброю. Вона підвелась у стременах і напружено прислухалася. «Чуєш?» – різко спитала вона Дев'ятопалого. Він помовчав, мружичись у порожнечу та слухаючи. «Цок, цок!» – повільно кивнув. «Чую!» – витягнув меч і спіхав. «Що таке?» – несамовито розвернувся довкола лютар, намагаючись і собі витягнути зброю. «Там нічого немає», – пробурчав Баяс. Вона змахнула долоною, наказуючи всім зупинитись, а тоді вислизнула з сідла і підкралася дорогу наступної будівлі, приклавши до лука стрілу та ковзнувши спиною по шерихаті поверхні величезних кам'яних блоків. Цок-цок. Відчули, як позаду тишком-нишком йде дев'яти пали, вселяючи в неї впевненість. Звернувши за ріг, вона опустилася на одне коліно та оглянула порожню площу, поцятковану калюжами та всіяну щебнем. У віддаленому кутку хилилася на бік вежа з розчахнутими вікнами на вершині під підм'янілим куполом. Там поволі щось ворушилося, щось темне гойдалося вперед-назад. Вона мало не сміхнулася. Їй є куди націлити стрілу. Приємно було відчувати наявність ворога. Тоді вона почула стукіт копит і повз неї не зруйновану площу виїхав бояз. Ссс. просичала вона йому, та він не звернув на неї уваги. Можеш відкласти зброю, гукнув він через плече. Це лише старий дзвін, що зеленчить на вітрі. У місті їх було повно. Треба було чути, як вони бомкали, коли народжувався, коронувався, одружувався чи урочисто вертався з переможного походу якийсь імператор. Він почав здіймати руки, підвищуючи голос. Від їхнього радісного передзвону розколювалося повітря, а з кожної площі вулиці та даху здіймалися птахи, що заповнювали небо. Він тепер кричав і ривів. А люди наповнювали вулиці, і висовувалися з вікон, і обсипали любого імператора пелюстками квітів, і радісно гукали до хрипоти. Він засміявся, опустив руки, а високо над ним цокав і дзенькав на вітрі розбитий дзвін. «Колись давно! Ходімо!» Кейт труснув віжками і віз посунув слідом за магом. Дев'ятий палець незав плечима, дивлячись на Феро, та сховав меч у піхвах. Феро затрималася на миті і з підозрою, дивлячись на чітко окреслений силует тієї пухилої вежі, повз яку пропливали темні хмари. Цок-цок. А тоді поїхала за іншими. Застиглі велетні статуї випливали з сердитого дощу парами. У всіх них обличчя за багато років стерлися так, що всі вони, зрештою, стали однаково безликими. Вода текла по гладенькому мармуру, крапала з довгих борід і зброньованих спідниць, і з простягнутих у загрозі чи благословенні рук, вже давно відтятих на рівні зап'ястка, ліктя чи плеча. Деякі були оздоблені бронзою. Їхні величезні шоломи, мечі й корони їх з листя стали блідозеленими і лишали брудні патьоки. На блискучому камінні. Статуї випливали з сердитого дощу та зникали в дощі позаду парами гігантів, поглинуті туманами історії. Імператори, пояснив Баяс. за багато сотень років правителі давни пропливали перед очима джезаля з загрозливою швидкістю, височуючи над розбитою дорогою. Шия у нього заболіла від вдивляння вгору, а обличчя лоскотав дощ. Ці скульптури були щонайменше вдвічі вищі за ті, що стояли в Агріонті, та подібність між ними була достатня для раптового припливу туги за домівкою. «Зовсім як алея королів, Вадо!» «Гмикнув Бояз. А звідки в мене, по-твоєму, взялася ця ідея?» Не встигнувши засвоїти це дивне зауваження, Джизаль помітив, що вони тепер наближаються до останньої пари статуй, одна з яких хилилася під підозрілим кутом. «Зупини, Воза!» Гукнув Баяс, піднявши одну мокру долоню і підштовхнувши коня вперед. Перед ними не було не лише імператорів, а й дороги як такої. У землі розчахнулося запаморочливе урвище, величезна тріщина в матерії міста. Примружено глянувши за нього, Джизаль ледве побачив віддалений бік, кручу з побитого каміння та потрісканого ґрунту. За ним були ледь помітні привіди стін і стовпів та обриси широкого проспекту, що то зникав із поля зору, то повертався до нього, коли в порожньому вітрі перед ним проносився дощ. Лонгфуд прокашлявся. «Як я розумію, далі ми цим шляхом не поїдемо!» Джезаль дуже обережно нахилився, піднявшись із сідла і зазирнув донизу. Далеко внизу, пінячись і нутруючи, текла темна вода, що омивала замучену землю під підвалами міста, а з цього підземного моря стирчали розбиті стіни, потрощені вежі та розколоті оболонки страхітливих будівель. На вершині однієї хисткої колони ще стояла статуя якогось давно померлого героя. Колись його рука, напевно, була піднята у тріумфі. Тепер вона відчайдушно чайдушно тягнулася вгору, не наче він благав, щоб його витягнули з цього водяного пекла. Джазаль знову сів, раптом відчувши запаморочення, і видушив із себе. «Далі ми цим шляхом не поїдемо!» Баяс безрадісно насупився на бурхливу воду. «Тоді потрібно знайти інший і швидко. У місті повно таких тріщин. Навіть навпростець нам треба пройти не одну милю, а ще треба перетнути міст!» Лонгфут насупився. «Якщо він, звісно, ще стоїть...» «Він ще стоїть! Канедія збудував навіки!» Перший з-поміж магів поглянув у гору в дощ. Небо вже вкривалося сенцями, і в них над головами нависав темний тягар. «Ми не можемо дозволити собі затримку, вже і так не проїдемо місто до темна». Джизалі з жахом поглянув на мага. «Ми тут заночуємо?» «Ясна річ!» – різко відказав Баяс і відвернув свого коня від краю. Коли вони покинули Келінський шлях і рушили в гущу міста, руїни обступили їх тісніше. Джизель поглянув на загрозливі тіні, що височили в присмарку. Йому здавалося, що гірше, ніж застрягнути в цьому місці в день, лише залишитися тут у темряві. Він би радше провів цю ніч у пеклі. Та яка б тоді була різниця? Річка мчала під ними рукотворним каньйоном між високими валами з гладенького мокрого каменю. Могутній аос, ув'язнений у цьому вузькому просторі, пінився з нескінченною несамовитою люттю, гризучи відшліфований камінь і плюючись високо в повітрі сердитими бризками. Феро навіть не уявляла, як щось могло надовго втриматися над цим потоком, але бояз мав рацію. Міст творця ще стояв. Я жодного разу за всі свої мандри по всіх усюдах в жодному місті чи країни під щедрим сонцем не бачив такого дива. Лунгфут повільно захитав поголоною головою. Як міст може бути виготовлений з металу? Але він таки був металевий. Темний, гладенький, тьмяний, він виблискував крапельками води. Він здіймався над запаморочливим простором однією простенькою аркою, неймовірно тендітною повутинкою з тонких стріжнів, що перетинали порожні повітря над ним, а вгорі тягнулися бездоганно рівна і широка дорога з жолобчастих металевих пластин, запрошуючи їх пройти. Усі його краї були гострі, усі вигини точні, усі поверхні чисті. Він стояв на посеред страшного повільного занепаду. «Не наче його завершили вчора», – пробурмотів Кей. «І все ж це, можливо, найдавніша річ у місті», – бо я скивнув на руїни позаду них. Усі досягнення Джувенса погублені, повалені, зламані, забуті. Можна подумати, ніби їх не було ніколи, зате роботи майстра-творця не стали гіршими. Вони хіба що сяють ще яскравіше, бо сяють у потьмянілому світі. Він пирхнув, і з його ніздрів вирвалася пара. Хто його зна? Можливо, вони ще стоятимуть цілі та неушкоджені наприкінці часів, коли ми всі вже давно лежатимемо в могилах. Лютар знервовано поглянув униз на гремучу воду, без сумніву, замислився, чи не там його могила. Ви впевнені, що він нас витримає? У старий час ним щодня проходили тисячі людей. Десятки тисяч. Нескінченна процесія з коней, возів, громадян і рабів день і ніч текла в обидві боки. Нас він витримає. Копита боязового коня на очах у ферот з дзенькотом вийшли на метал. Цей творець явно відзначився досить видатними талантами, пробурмотів навігатор і погнав свого коня слідом. Кей хльоснув віжками. Так і було, і всі вони втрачені для світу. Наступним пішов дев'ятий палей, а тоді з неохотою рушив лютар. Феро залишалася на місці, сидячи під ударами дощових крапель і несхвально дивлячись на міст, на віз, на чотирьох коней і на їхніх вершників. Їй це не подобалося: ні річка, ні міст, ні місто, ніщо з цього. З кожним кроком це дедалі більше нагадувало пастку, а тепер вона не сумнівалася, що це пастка і є. Не треба було слухати Юлвея. Не треба було йти з півдня. Їй нічого було робити тут, у цій холоднючій, мокрій, безлюдній пустелі, з цим кодлом безбожних біляків. «Я ним не піду», – заявила вона, бо я зазирнувся на неї. «То ти збираєшся перелетіти чи просто залишитися на тому боці?» Вона відкинулася назад і схрестила руки перед собою на луці сідла. «Може й так. Можливо, такі питання краще обговорювати після виходу з міста?» пробиль кути в братонгфуд збентежено озираючись на порожній вулиці. Він має рацію, докинув лютар. У цьому місці лихий дух. Досраки його дух загарчало феро. І досраки вас, нащо мені переходити? Що такого корисного для мене є на тому боці річки? Ти старий біляче, обіцяв мені помсту і не дав нічого, окрім брехні, дощу і кепських харчів. Нащо мені ступати ще хоч крок з тобою? Скажи мені. Бо я знасупився. «Тобі допоміг у пистелі мій брат Юлвей. Якби не він, тебе б убили. Ти дала йому слово». «Слово? Ха! Діду, слово – це ланцюг, який легко розірвати!» – вона швидко розвела руками. «Отак, я вільна від нього, я не обіцяла стати рабинею. Мах протяжно зітхнув і втомлено схилився вперед у сідлі. Неначе в житті було мало труднощів без твоїх викрутасів. Феро, чому ти волієш усе ускладнювати, а не полегшувати?» «Може, Бог створив мене такою заради якоїсь мети? Та я цього не знаю. Що таке сім'я?» Перехід просто до суті справи. Коли вона вимовила це слово, у старого біляка, здавалося, раптово зсіпнулося око. «Сім'я?» – отетерило пробурмотів Лютар. Баяз похмуро глянув на спантеличення обличчя інших. «Можливо, цього краще не знати». «Цього краще, замало!» «Я хочу знати, що і чому ми робимо на той випадок, якщо ти знову заснеш на тиждень». «Я вже добре відновився», – різко відказав Бояс, але Ферос догадалася, що це брехня. Усе в ньому здавалося зморшеним, старішим і слабшим, ніж раніше. Він прокинувся і розмовляв, та все ж далеко не відновився. Щоб обдурити її, знадобилося б більше, ніж пусті запевнення». «Цього не повториться, можеш, не сум...» «Я питаю тебе ще раз і сподіваюся, що нарешті я отримую просту відповідь. Що таке сім'я?» Баяс дуже довго дивився на неї, а вона дивилася на нього. «Чудово! Будемо сидіти під дощем і обговорювати природу речей!» Він вивів свого коня з мосту, і той врешті-решт зупинився щонайбільше за крок від неї. «Сім'я!» «Одна з назв того предмета, який викопував із глибин землі Глустрот, саме ним він зчинив усе це». «Це?» – буркнув Дев'ятипалий. «Усе це!» – перший з поміж магів махнув рукою на руїни, що їх оточували. «Сім'я перетворила найвеличніше місто у світі на руїни та спустошила землю довкола нього від нині і навіки». «Отже, це зброя!» – пробурчала Ферро. «Це камінь!» Раптом сказав Кей, зігнувшись на своєму возі і ні на кого не дивлячись. «Камінь із нижнього світу, покинутий схований, коли ЕУ Еуз вигнав дияволів з нашого світу. Він утілення потайбіччя, справжня магічна матерія». «Так і є», – прошепотів Баяс. «Мої вітання, майстере Кей. Принаймні в одній сфері ти не є цілковитим невігласом». «Ну що, досить із тебе відповідей, Ферро?» «Це все наробив камінь?» Дев'ятий палий явно засмутився. «Нафіга він нам треба? Гадаю, де хто з нас може здогадатися». Бо я здивився Феро просто в очі і недобре всміхався, не наче точно знав, що вона думає. Може, так воно і було. Це не було таємницею. Історія про дияволів, розкопки та старі мокрі руїни нічого з цього Ферру не цікавило. Вона лиш уявляла, як Гуркульська імперія перетворюється на мертву землю, як зникають її люди, забувають її імператора, Її міста обертаються на порох, і її міць стає неясним спогадом. У неї закрутилася голова від думок про смерті помсту, а тоді вона всміхнулася. «Добре», – сказала вона. «Та навіщо тобі я?» «Хто сказав, що ти аж так мені потрібна?» Вона пирхнула у відповідь. «Сумніваюся, що інакше ти став би так довго мене терпіти». «Правильно». «Тоді чому?» «Тому що сім'я неможливо торкатися». На нього навіть дивитися боляче. Ми прийшли з розтрощеного міста з армією імператора після падіння Глустрода, шукаючи вцілілих, Нікого не знайшли. Самі тільки жахи, руїни і тіла. Їх було безліку. Ми поховали тисячі тисяч у ямах на сотню трупів по всьому місту. Це була тривала робота. А поки ми нею займалися, рота вояків знайшла в руїнах щось дивне. Їхній капітан загорнув це у свій плащ і приніс Джувенцові. До сутінків він устиг зморщитись і померти, і вояки з його роти теж не вціліли. У них повипадало волосся та зморщилися тіла. За тиждень усі вони, сто людей, вже були трупами. Але сам Джувенс залишився неушкодженим. Він кивнув на віз. Саме тому Канедіас виготовив скриню, і саме тому вона зараз із нами. Для захисту. Ніхто з нас не в безпеці. Крім тебе. Чому крім мене? Невже ти ніколи не замислювалася, чому відрізняєшся від інших? Чому ти не бачиш кольорів? Чому не відчуваєш болю? Ти така, якими були Джувенс і Канедіас. Ти така, яким був Глустрод. Якщо вже на те пішло, ти така, яким був сам Еуз. Диявольське поріддя, пробурмотів Кей. Благословенне та прокляте. Фера зиркнула на нього. Що ти хочеш сказати? «У тебе в роду були демони!» Один кутик учневого рота зігнувся в багатозначній усмішці. «Колись давно, у старий час, а може й раніше. Та все ж ти не зовсім людина. Ти – релікт, останній слабенький слід потайбічної крові». Феро відкрила рота, щоб гнівно його вилаяти, та боязне дав їй заговорити. «Феро, це незаперечно. Якби в цьому був якийсь сумнів, я б не взяв тебе з собою. Та не намагайся це заперечувати, прийми це. Це рідкісний дар». Ти можеш торкатися симені, можливо, єдине у всьому великому земному колі. Лише ти можеш його торкнутись, і лише ти можеш принести його на війну. Він близько прихилився і зашепотів їй та лише я можу його запалити, розжарити досить сильно, щоб обернути на пустелю весь горкул, розжарити досить сильно, щоб спопелити Калула та всіх його слуг. «Розжарити досить сильно для такої помсти, якої навіть тобі буде більш, ніж удосталь. Тепер ти підеш?» Він цокнув язиком і повів коня назад на міст. Перев насупилася старому білякові в спину, поїхавши за ними, завзято жоючи губу. Облизавши її, вона відчула смак крові. Кров є, зате болю немає. Їй не хотілося вірити словам мага, та заперечити, що вона відрізняється від інших, було неможливо. Вона згадала, як одного разу вкусила Аруфа, а той сказав їй, що її матір'ю певна була змія. А чому б не демонитися? Вона, суплячись і думаючи про помсту, подивилася крізь борозне в металі, як далеко внизу гримить і мчить вода. «Яке це має значення, чи я в тебе кров?» Дев'яти палий їхав поруч із нею. Їхав, як завжди погано, і дивився на неї. Голос у нього був лагідний. «Батько мені казав, кожен робить вибір сам». Гадаю, кожної це стосується так само. Феро не відповідала, а потягнула заповіддя і пропустила інших уперед. Жінка, демониця чи змія – байдуже. Її справа шкодити гуркам. Її ненависть була сильна, глибоко вкорінена, тепла і знайома. Була її найдемнішим другом. Більш нікому і нічому вона довіряти не могла». Феро зійшла з мосту останньою, і коли вони попрямували в напівзруйноване місто, озирнулася через плече на руїни, з яких вони вийшли. Вони були наполовину сховані на віддаленому березі за сірим покривалом мжички. Вона смикнула заповіддя, зиркнувши бурхливу воду. Її очі проглянули сотні порожніх вікон, сотні порожніх дверних прорізів, сотні тріщин, проломів і прогалин у напіврозвалених стінах. «Що ти побачила?» – пролунав встревожений голос дев'ятипалого. «Щас!» Але тепер вона не бачила нічого. Вздовж валу, що осипався, сиділи нескінченні оболонки будівель, порожні і безживні. «У цьому місці не лишилося нічого живого», – сказав бояз. «Нас скоро наздожине ніч, і, наприклад, я зрадів би даху, що вберіг би сьогодні мої старі кістки від дощу. Тебе обманюють очі». Феро набурмосилася, її очі, диявольські чи ні, не обманювали. Там, у місті, щось було. Вона це відчувала. Воно стежило за ними.